Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kepedulian kita sebagai seorang Muslim terhadap saudara-saudara kita yang lainnya yang pada saat ini menderita di belahan bumi di sana. Sebagaimana kita telah mendengar dan mungkin kita juga membaca bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza bahawa pada saat ini mereka terzolimi. Mereka menderita karena sebab kebrutalan dan kebiadaban bangsa Yahudi atas tanah mereka Yaitu Bumi Palestina. Ini sudah memasuki hari yang ketujuh Korban setiap hari bertambah Sekarang sudah mencapai hampir 200 orang Bahkan sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak dan yang terluka lebih dari seribu orang Dan juga yang mengungsi hampir 16 ribu orang Sebagaimana apa yang telah saya lihat beberapa waktu yang lalu Sekitar awal tahun 2013 Saya mengunjungi Gaza Bahawa kota Gaza Itu kota yang sangat kecil Kalau kita lihat dari ukuran luasnya Mungkin kalau kita bandingkan dengan Uh, luas yang ada di negara kita Mungkin hanya sekitar sama dengan satu kecamatan Kalau berjalan dari ujung ke ujung Mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar Setengah jam Sekarang kota Gaza ini dikepung dari segala arah Kemudian dibombardir Baik dari arah lautan Dari darat, dari udara Kita bayangkan saja Kota yang kecil seperti itu kemudian diperbalik dengan berbagai macam senjata berat. Apa yang terjadi dengan penduduknya? Rasa takut, rasa cemas menginggapi diri mereka. Sebenarnya kalau kemudian kita bertanya, apa akar permasalahannya? Kenapa orang-orang Yahudi begitu membenci dan memusuhi kaum muslim di sana? Sebagian orang mengatakan bahawa ini karena masalah urusan perbukan wilayah dan tanah saja. Sebagian mengatakan ini karena masalah politik saja. Kita katakan tidak bahawa pertentangan dan permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum Muslimin Islam dan kaum Muslimin dari sejarah dari waktu ke waktu bukan karena ini semuanya tetapi karena masalah agama sehingga Allah SWT wa menyebutkan dalam kitabnya. yang berbunyi la tatidanna ashadan nas si adawata alladziina aamanu alyahudul ladziina sungguh engkau akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik dalam ayat yang lain Juga Allah SWT telah menjelaskan Wala yazaluna yuqatirunakum Hatta yaruddukum andinikum Ini istata'u Mereka itu senar biasa akan Memerangi kalian biasa akan memerangi. Hatta yaruddukum andinikum Sampai mereka mampu Mengeluarkan kalian dari agama kalian Dari zaman ke zaman Kita lihat dari zaman ke zaman. Bagaimana Bagaimana pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Madinah di sana ada tiga kelompok orang-orang Yahudi Bani Nadir Bani Kainuqa dan Bani Quraidah bagaimana mereka menampakkan permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin, para sahabatnya sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka Bani Nadir Rasulullah sallallahu alaihi usir dari Madinah kemudian Bani Quraizah bagaimana berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka berusaha untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sekarang apa yang terjadi di jalur Gaza atau di kota Gaza ini suatu hal yang bukan sesuatu yang aneh karena permusuhan mereka terhadap kaum muslimin suatu hal yang jelas dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pola tingkah mereka bagaimana kurang ajarnya mereka bagaimana perkataan-perkataan mereka terhadap hak Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah Allah s.w.t. berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُّ اللَّهُ مَغْلُولَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُوِنُ بِمَا قَالُوا بَلْيَدَهُمَ بَسُطَتَانِي يُنْفِكُ كَيْفَ yasha? Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah s.w.t. membalas perkataan mereka dengan berfirman. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ Sebenarnya tangan mereka itu yang terbelenggu. Dan juga bagaimana perkataan mereka kelancangan lisan-lisan mereka ketika mengatakan Inna Allah Fakir Wanahu Agniyah Sanagtubu Maqalu Wakatrahul Anbiyah Bi Gharihkin Wanaquludhuq Adab Al Hariq. Mereka mengatakan bahawasanya sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Sanak tubuh makhluk kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang hak dan kami akan mengatakan kepada mereka rasakan oleh muadzab yang membakar dalam surah al imran surah 21 ini perkataan mereka bahkan lebih daripada itu mereka menuduh Allah s.w.t memiliki anak. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah putera Allah. Mahasusi Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Dan juga perkataan-perkataan yang lain. Nah, Bagaimana mereka mensifati diri mereka bahawa mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 18. Wakalatil Yahud wa Nasr nahnu abnau Allah wa ahibbau kulfalimayyadibukum bidunubi kum bal antum bashar mimman khalat Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Maka katakan. Maka mengapa Allah SWT mengiksa? Kalian karena dosa-dosa kalian. Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasihnya. Tetapi kalian adalah manusia biasa diantara orang-orang yang Allah ciptakan. Ya. Ini perkataan orang-orang Yahudi Yang Allah SWT telah sebutkan Di dalam Al-Quran Bagaimana sifat mereka Bagaimana Tingkah laku mereka Dan juga Perbuatan dosa yang telah mereka lakukan Membunuh para Nabi Dan juga Bagaimana Allah SWT Menceritakan Tentang Perbuatan mereka itu, tak ada akbarahum warohbanah rabbah min dunillah. Nah, perbuatan syirik darah Allah SWT menjadikan para ulama di antara mereka dan rahib rahib di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah SWT. Dan juga perbuatan jahat mereka, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat at Taubah ayat 34. Ya'yuladzina amanu. Inna kathira minal ahbari waruhbani layak kuluna amwalan nasibil batili wa ya sudduna ansabilillah. Wa ya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Benar-benar mereka makan harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalangi Manusia dari jalan Allah semata-mata. Dan juga orang-orang Yahudi merasa bahawa mereka itu membeli kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Mereka menganggap orang-orang selain Yahudi sama sekali tidak punya harga, merendahkan mereka dan menghinanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka Talmud. Mereka mengatakan dalam kitab Talmud Bahawa orang-orang Yang di luar dari agama Yahudi adalah babi-babi yang najis Dan juga mereka mengatakan Setiap orang Yahudi Wajib berusaha Keras untuk menghalangi Tegaknya kekuatan Umat-umat yang lain di muka bumi ini Kenapa? Agar Dominasi kekuasaan tetap berada di tangan Yahudi saja. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya arwah orang Yahudi mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Swt. Dibandingkan dengan arwah orang-orang non Yahudi. Bahkan mengatakan bahwasanya arwah non Yahudi adalah arwah setan yang menyerupai arwah binatang. Dan banyak lagi perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan kesombongan dan perkataan jahat mereka di dalam kitab Talmud. Sehingga kalau kemudian kita mendapatkan bahawa mereka berbuat kejam terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ini bukan suatu hal yang aneh. Dan demikianlah sifat mereka. Bahkan <coughs> mereka mengatakan dalam surat Ali Imran, "Dan lihat bila Nuhum kauu, ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون الله كذب وهم يعلمون". Yang demikian itulah antara mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. yang dimaksud orang-orang ummi adalah Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Tidak ada dosa bagi kami mendolimi berbuat apa saja. Terhadap para apa yang ikut Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT mengatakan, mereka berkata dusta terhadap Allah Subhanahu SWT. Apa yang mereka katakan tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orang umi. Apa saja yang kami lakukan terhadap mereka tidak ada dosa atas kami. Maka inilah perkataan dusta. Nah, dan banyak lagi, nah, bahkan klaim mereka sampai mereka mengatakan wahai rakyat kula jannah tak ilhamkan ahwad dan awan asyara tilka amaniyum kulhaatuburhanakum ing kuntum saladikin. Mereka mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasara sekali-kali tidak akan masuk surga. Kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka katakan itu adalah angan-angan kosong mereka belaka. Kulihat tu berhana kum ingkun tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Maka setelah kita melihat bagaimana Allah swt bersifati. Orang-orang Yahudi dengan berbagai macam Sifat buruk dan jahat Dan juga bagaimana Tuduhan-tuduhan nah, Mereka terhadap Allah Subhanahu SWT Sikap-sikap yang kurang ajar Dan jahat Yang ditujukan kepada Allah Subhanahu SWT Maka Kalau kemudian apa yang terjadi Pada surah-surah akhir -surah tadi Jalur Gaza Atau kemudian di tepi barat Kedoliman, kekejaman dan seterusnya yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di sana maka itu bukan suatu hal yang aneh. Karena itulah sifat mereka. Karena itulah kejahatan mereka dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Sudah berapa banyak korban yang terbunuh <tuh> ini pada. Waktu yang cukup bandek 7 hari 7 <tuh> hari saja Sudah ratusan orang meninggal Dan lebih daripada seribu orang terluka Ini hanya pada saat ini Belum waktu-waktu yang sebelumnya Tahun 2012 Kemudian tahun 2009 Dan setiap hari Kita dapatkan korban-korban Berjatuhan dan berapa banyak kaum muslimin. Nah, Palestina yang ada di penjara. Penjara orang-orang Yahud. Di tempat mereka. Sungguh luar biasa permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. <tuh> Maka bagaimana sikap kita. Sebagai seorang Muslim terhadap saudara saudaranya yang dizalimi dengan kejam oleh orang-orang Yahudi maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terutama pada waktu bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis yang sahih diwetakan Imam Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Matal mu'minin Fita'atufihim Watawaddihim Kama salit jasadil wahid Ida setakamun udun Tada'alah usaha il jasad Bilhuma wasahar Perumahan orang-orang yang beriman Dalam kasih sayang di antara mereka Dalam kecintaan Di antara mereka Sebagaimana satu jasad Apabila salah satu di antara anggota badan Merasakan sakit Maka seluruh anggota badan tersebut juga akan merasakan tidak bisa tidur Dan merasa panas, demam Maka kaum muslim bagaimana saja berada Mereka sebagaimana satu jasad Saudara-saudara kita yang ada di surya Saudara-saudara kita yang ada di Burma Saudara-saudara kita yang ada di Kashmir Saudara-saudara kita yang ada di Irak Dan di tempat-tempat yang lain di Yemen Juga mengalami hal yang sama Kedoliman demi kedoliman Mereka rasakan Bagaimana kekejaman Orang-orang kafir Orang-orang syiah Terhadap hak kaum muslimin maka kita juga harus ikut merasakan pedihnya luka mereka yang tetap menganggah jangan sampai kemudian kita menutup mata kita, telinga kita dan hati kita dari penderitaan-penderitaan mereka bagaimana pada waktu bulan Ramadan bulan penuh dengan berkah kita mengangkat tangan kita berdoa di sepertiga malam di akhir malam Dalam waktu-waktu yang mustajab Semoga Allah SWT Mengangkat penderitaan mereka Menghapus Kesusahan mereka Kita khususkan Waktu Berdoa untuk mereka Semoga tangan Tangan-tangan kita ini tidak tertolak Kembali dalam Keadaan kosong, hampa kalau diantara kita semuanya mengangkat tangan berdoa Kepada Allah SWT Tentu salah satu diantara kita InsyaAllah SyaAllah Allah akan mengabulkan doa-doanya Sehingga Allah SWT menyegerakan Pertolongannya kepada kaum muslimin Dan menghapus air mata mereka Dan menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan sodakah bagaimana sebagian di antara harta kita kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana di Syria, di Gaza, di Burma dan di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam dalam hadis yang sahih, karena Rasulullah Sallam ajwat dan nas, wak karena ajwat mahu ikut firman Ramadan. Bahasanya Nabi Sallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanan beliau itu berlebih lagi kalau itu pada waktu Ramadan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibuatkan oleh Imam Termedi, dari sahabat Anas, beliau berkata: "Afdhalu Sodakah, Sodakah itu di Ramadhan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada waktu Ramadhan. Ini suatu hal yang mendorong kita untuk bersegera." Membantu saudara-saudara kita. Dengan menyisihkan sebagian di antar rezeki yang Allah amanahkan kepada kita. Kita sisihkan untuk saudara-saudara kita. Di sana. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ini adalah afdol-saudakah. Kalau sedekah yang kita berikan. Di antara keutamanya adalah apa? bahwa oh, sedekah kita ini bisa menjadi hijab bagi diri kita dari abin neraka sebagian yang disebutkan dalam artinya sahih, Nabi S.A.W.T. mengatakan itta kunnar wala bisyik tamr itta kunnar jagalah diri kalian dari abin neraka walaupun hanya dengan, syik, dengan sepotong kurma ini keutamaan dan hal bersedekah. Coba kalau kita lihat bagaimana semangat para sahabat dalam menunaikan kewajiban ini disebutkan dalam sebuah kisah, kisah semangatnya para sahabat dalam bersedekah. Tentang kisah ini menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengajakkan Amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasaddaq wa wafaq zalika indi Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah dan alhamdulillah ada harta yang aku miliki faqul al-yawm Abu Bakr in sabaqtuhu yawman maka beliau mengatakan hari ini saya hendak mendahului hendak mengalahkan Abu Bakar dalam urusan ini dalam masalah sedekah ini qul fa ji'tu bi mali Kemudian aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bawa separuh harta aku, separuh dari hartaku. Fakallah li Rasulullah Sallam. Maha Abkat Ali Ahliq. Apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu ya, Umar. Kalau fakultuh mestirahu. Kemudian aku menjawab, semisalnya itu separuh aku sedekahkan, separuh lagi aku sisakan untuk keluargaku. Waktu Abu Bakar بكل ما عنده. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya Fakahul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma Abu Khayyul Jalahum, apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Kala Abu Khayyul Allah wa Rasul, maka Abu Bakar mengatakan, aku sisakan mereka Allah dan Rasulnya. Eh, ini semangat para sahabat dalam berserah, dalam berikan keberuntungan mereka. Empati mereka terhadap saudara-saudaranya dengan bahkan memberikan sedekah seluruh hartanya dan juga ada sebuah kisah yang luar biasa sekali yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Turlha An Ubayi menceritakan satu saat Ini istri beliau telah datang tentang sahabat yang mulia ini <coughs> datang telah suaminya pada satu saat pada suatu hari ke tempat istrinya dan dia dalam keadaan muram, dalam keadaan sedih Maka istrinya Sebagai seorang istri yang salah Melihat kondisi suaminya seperti itu tambah suatu hal yang aleh Maka bertanya Malik arafakali hal wajahi Wahai suamiku Kenapa aku melihat wajahmu dalam keadaan muram dulja seperti itu? Kalau bisa aku bantu, aku tolong. Maka aku akan tolong dirimu. Inilah sifat seorang. Islian Solehah. Maka. <tuh> Sang suami pun. Mengatakan suatu kalimat yang betul-betul luar biasa sekali. Kalau kita bersedih bermuram durja mungkin karena kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sehingga kita bersedih karenanya <tuh> tetapi apa yang terjadi pada sahabat Tuhan Habib Nubayidillah ini boleh mengatakan al-malul al al-di'indiquat kathura wa akrabani hartanya aku miliki ini sudah semakin banyak ini yang menyusahkanku Coba kalau kita bandingkan dengan diri kita. Kalau harta kita tambah banyak, tambah pelimpah ruah, apa yang terjadi dengan diri kita? Kita senang atau tambah sedih? Pasti jawabannya sama. Senang. Tapi tidak demikian dengan sahabat ini. Harta yang aku memiliki ini tambah banyak. Ini yang buat aku sedih. Kemudian apa dikatakan oleh istrinya? Kul tu ma'alik aqsamu tidak masalah bagimu bagikan saja qala fa qasamu ahad tama bagamil dirhamun wahidan maka hartanya harta sahabat Talha bin Ubayd dibagi semuanya sehingga tidak tersisa walau satu dirham walau satu dirham Kemudian Rawi dari kisah ini bertanya kepada khazin tolha, kepada pendaharanya tolha. Kam berapa banyak artanya pada saat itu? Kala arba umya alf dirham. Empat ratus ribu dirham. Empat ya, ratus ribu dirham ini kalau kita hendak uangkan dengan kurus zaman sekarang. Nah, kalau 400 ribu dirham Satu dinar Itu kira-kira Nilainya sama dengan 12 Dirham nah, Dan satu dinar nilainya sama dengan 4,25 gram emas sekarang Jadi kalau kemudian kita nilai secara Detail ya, Arba Om um, yang 400 ribu dibagi 12 sama, sama sekitar 33 Ribu Dinar, kalikan aja. 33 ribu dina kalikan dengan 4,25 gram emas, mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin hampir 70 miliar. Saya hitung dengan alat hitung sekitar 70 miliar. Bayangkan uang sebanyak itu dibagikan semuanya dan tidak tersisa walau satu dirham. Ini semangat para salaf, para sahabat. Dalam bersedekah Bagaimana dengan kita? Bulannya penuh dengan berkah ini Bulan badal wal ehta Bulan kemenangan bagi kaum muslimin Perjuangan eh, Perhatian Empati kepada saudara-saudara kita Yang butuhkan di antara harta kita eh, Maka kewajiban Bagi kita jangan sampai Kemudian kita membiarkan saudara-saudara kita di sana terbelami, saudara-saudara kita di sana kelaparan, saudara-saudara kita eh, di sana tidak memiliki selembar baju pun untuk menahan dari hawa dingin atau panas, sebagaimana terjadi di kamp-kamp pengungsian di Suriah, sebagaimana terjadi eh, pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ketakutan rasa cemas penderitaan dan sebagaimana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saya tidak mendengar cerita dari orang lain tapi saya lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat di kota Gaza mereka diblokade bertahun-tahun ditutup dari segala sisi pintu perbatasan mereka mereka harus hidup dengan segala kekurangan Saya tidak mungkin menceritakan Secara detail nah, Apa yang saya lihat Apa yang saya saksikan di sana Tapi Sekedar contoh saja ya, Sekedar contoh saja Bahawa ketika saya datang Di sebuah rumah Yang pertama saya lihat adalah dapurnya saya ingin tahu apa isi dapurnya Ketika saya datang ke sana Saya dapatkan dapur yang tidak ada kecuali Roti kering Roti Bukan berarti sebagaimana yang kita bayangkan Di sini roti enak begitu Enggak Roti adalah makanan pokok mereka Ketika mereka nah, Dapatkan dalam keadaan Lembu dalam keadaan enak Tapi kalau sudah dalam sudah berlalu dalam berapa hari Roti tersebut menjadi kering Dan untuk bisa makannya Maka harus ditulupkan ke dalam Mungkin teh ataupun air Ini yang saya dapatkan di dapur-dapur mereka Kalau kemudian kondisi seperti ini mungkin tidak Terlalu mungkin ah, Mencemaskan kita Tapi yang jadi masalah mereka sekarang hidup dalam keadaan ketakutan Nyawa mereka Dalam Hitungan detik mungkin bisa tercatat ketika datang bom menimpa mereka. Saya katakan tadi bahwa jalur Gaza, itu adalah kota kecil, bukan kota besar. Jika kalau kemudian nah, Israel atau Yahudi menyerang mereka dengan berbagai macam bom, dengan berbagai macam senjata berat, pasti akan mengenai sasaran. Oleh sebab itu, Tampakkan kemudian kita kepada mereka Jangan sampai kemudian Kita berlepas diri Dari penderitaan mereka nah, Sebagai yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW Al-Muslim aku Muslim Layadrimuh Walayahduluhu Walayusulimuhu Seorang Muslim adalah saudara Muslim Bagi yang lainnya Tidak boleh mendoliminya Tidak boleh membiarkannya jadi tidak boleh menyerahkan kepada musuhnya Oleh sebab itu Sebagaimana Konfeksi daripada ukhwah kita Maka menjadi Wajib kita untuk merosot-rosot kita di sana. Dengan segala apa yang kita Miliki nah, Kalau kita punya harta kita sejakan Harta kita untuk mereka Minimal doa pada waktu-waktu seperti ini hmm. Akhir seperti kamala Pada waktu sahur Pada waktu kita meng menghadap, uh, meng hadapan kita ada Pada waktu berbuka Doa mustajab Di antara ikhama dan adhan Waktu yang mustajab Kita angkat tangan kita Mohon kepada Allah SWT Ya Rab, Ya Rab Saudara kami di belahan bumi sana Sedang didolimi Rasa takut mencekam mereka Maka hilangkanlah, habuskanlah Rasa takut ini Apakah kita tidak mampu Mengangkat tangan kita dan berdoa Untuk kebaikan bagi saudara-saudara kita Semoga Doa-doa kita diterima Allah SWT Dan dikabulkannya Sehingga beritaan Saudara-saudara kita yang ada di sana Terangkat Dan dihabuskan Allah SWT Dan juga kedaliman Orang-orang Yahudi terhadap Saudara-saudara kita yang ada di Gaza Allah SWT kembalikan kepada mereka Dan rasa aman Tentram Kembali meliputi Diri dan keluarga mereka Itu yang kita Panjatkan kepada Allah SWT Dan juga Bagaimana saya katakan tadi Masih Banyak lagi saudara-saudara kita yang Merempatkan musim Seperti mereka di Surya Alhamdulillah nah, ada sebagian di antara saudara-saudara kita menyisakan hartanya sehingga pada waktu bulan Ramadan ini uh, uh, kita kirimkan donasi untuk berbuka mereka sehingga mereka bisa berbuka sebagaimana kita berbuka di negara kita ini Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sama-sama telah kita dengar, bisa menggugah kebudayaan kita dan hati nurani kita untuk membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu Wataala. Allahu Alam Bismi Lahu Subhanahu Wataala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.